și în cer și pe pământ, el ta și sfânt. Priotul Valeriu aduce pentru toți cei care doresc și așteaptă programul L-188 din partea emisiunii creștinii de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul lecțiunii noastre de astăzi va începe cu versetul 32 de la Evanghelia scrisă de evanghelistul Luca la capitolul 14. Înainte de aceasta, însă, vreau să mai facem o incursiune în lucrarea lui Cristina Roy, Pavelică în țara luminii, o istorisire atât de mișcătoare. În lecția trecută am aflat că Pavelică a fost în sfârșit învoit să meargă în sat la părintele, la prietenul lui iubit. Arzătoarea lui dorință era satisfăcută. Se afla de acum lângă prețiosul lui prieten. Dar cât de deosebit era față de ce visase el. Nu mai e de nebunii de acelea prin muncii voi, nici sărituri pe stângi. De două zile nici măcar un minut pentru stat la vorbă. Și totuși, copilul simțea o bucurie adâncă și o recunoștință vie față de Mântuitorul, ca și față de bunicul că i-a îngăduit să stea lângă acest pat de suferință. Doctorul voi se mai întâi să-l îndepărteze ca pe unul fără noimă, care încurcă și noi de folos, dar preotul s-a împotrivit. Lăsați-mi pe Pavelică! E micul meu camarad. Arătați-i ce poate face pentru mine. Va face tot ce doriți. Toți ceilalți sunt așa de zgomotoși. El abia se aude." Și astfel i s-a îngăduit să rămână. Și mai târziu, doctorul a recunoscut că a făcut bine. Băiatul știa, în adevăr, să facă toate. Dar multă treabă nu era. Era vorbea să dea din când în când bolnavului gheață, să închidă sau să deschidă fereastră. Când era de făcut ceva mai greu, N-avea decât să se adreseze la bucătărie. Copilul nu făcea zgomot cât musca la intrarea sau la ieșirea din cameră. Știa să închidă și să deschide ușile fără să se audă. Prefera să nu se depărteze de pat. Când vedea că preotul suferea mult, își împreună mâinile și se ruga neîntrerupt. Și preotul se ruga, cerând fierbinte și cu stăruință mântuitorului să-l vindece, ca să-i mai poată încă servi. Dar de ce nu vă ascultă rugăciunea? Și optea pavelică, ținându-și capul bălai între mâini. De ce se face că nu ne aude? Și totuși eu sunt sigur că ne aude. Preotul i-a cerut apoi să citească ceva din scriptură. Pasajul i se părut ciudat. Am credit pe această temelie pleavă, fân și paie, zise la urmă încetisor bolnavul. Toate se vor mistui. Eu voi fi mântuit dar ca acei trecuți prin foc. Pentru mine nu va fi cu cunună. O, de-aș mai putea trăi și lucra! Dar să mor acum, ce va face domnul din mine, slugă netrebnică? Și din ochii lui închiși, două lacrimi mari se rostogoliră de-a lungul obrajilor arși de friguri. Și pavelică plângea. da, ca prin foc va fi mântuit, ca prin foc. O, oh, această boală așa de dureroasă, este focul, un foc groaznic. Ah, Pavelica, zise el într-o seară, tare rău mă simt. În noaptea aceea, pe când copilul dormea, preotul a avut două hemoragii. Doctorul a stat la căpătui lui toată noaptea. Dimineața, fața bolnavului era tot așa de albă ca a pernei. Era slăbit rău de tot, Zâmbi totuși cu drăgăleșenie la apropierea copilului. Nu fi necăjit de mine, copilul meu. E mai bine. Greutatea ce m-a apăsat a dispărut ca și junghiul. Pot vorbi fără durere. Nu mai suferiți? Atunci Domnul Iisus ne asculta rugăciunea și are să fie bine. Da, Pavelica, el ne ascultă. În noaptea asta moartea a fost pe aici și el nu m-a lăsat să mor. În dimineața asta mi-a arătat ceva așa de frumos în cuvântul său: E citește tu a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, la capitolul 4, cu versetul 8, unde scrie: De acum mă așteaptă cununa dreptății, pe care mi-o va da în ziua aceea domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor care iubesc arătarea lui. Copilul meu, am înțeles din acest cuvânt că viața veșnică, coroana vieții, este dată gratuit pentru ce a făcut Domnul, celor care l-au iubit și au rămas credincioși. Dacă m-ar fi vindecat, aș fi fost foarte fericit să-l servesc. Dar aș fi căutat, poate, atât ai de născut în mine acest instinct, mântuirea prin fapte, ori mi-aș fi pus prea mult nădejdea de aniere Pe când așa, chemat să stau în fața scaunului de judecat al Dumnezeului Celui Sfânt cu mâinile goale, sunt obligat să nu le umplu decât cu meritele lui. Preotul vorbea așa de încet încât Pavelică trebuia să se aplece ca să-l înțeleagă. Mai citi cele din 3 opt versete ale Psalmului 62. Numai în Domnul Sufletul meu se odihnește în pace. De la El vine mântuirea mea, repeta el foarte încet. Numai El este în ca și nădejdea mântuirii mele. Scăparea mea din urmă, nu voi fi clătinat. O, oh, ce fericire, Pavelică, să poți afirma acest lucru! Apoi a dormit liniștit pe nesimțite. Cu începere din ziua aceea, în ciuda tuturor recomandațiilor și observațiilor doctorului, preotul ținu să primească pe toți aceia dintre enoria și lui care veneau să-l vadă. Ei își răunii altora, așa că veneau uneori și câte zece deodată să-l vadă. Îl vor ucide numai silindul să vorbească," zicea doctorul. Dar la aceste cuvinte, preotul ei luă mână. Spunem deschis, doctore, cât aș mai putea să trăiesc dacă stau cu gura închisă?" Ei, greu de spus," răspunse vagomul științei. Hai să zicem," spuse din nou bolnavul, să mai fie vreo câteva săptămâni în plus dacă am așa o cruțare deosebită?" Da, pe câtă vreme așa doar câteva zile." Cum va vrea Dumnezeu? Acesta e un motiv mai mult să mă pregătesc cât mai bine. Ah, ceasurile acestea solemne, trăite atunci la Casa Parohială din Strada X, niciodată n a mai fost așa și de aceea au rămas neuitate. roagă pentru mine, Pavelică, ca Domnul să-mi dea puterea să le arăt tuturor singura cale adevărată vieții veșnice, repetă el de trei ori. Și băiatul s-a rugat, și Domnul a ascultat rugăcinea fierbinte a robului său pe moarte. Iubiți ascultători, încheiem pasajul rezervat pentru ziua de astăzi la acest punct. În lecțiunea următoare, când vom parcurge pasajul următor, va fi mai scurt, vom auzi câteva cuvinte pe care el le-a adresat în ultima sa predică către Enoria și lui, înainte cu câteva zile de ceasul trecerii în veșnicie. Ne place să observăm cât de bine a înțeles omul acesta mântuirea Domnului Isus și cât de bine a înțeles și unul din motivele pe care le presupunea el că Domnul pentru care Domnul îl cheamă așa de tânăr la el. A menționat preotul acesta că dacă ar fi rămas pe pământ, ar fi existat pericolul că așa era de înrădăcinat în el gândul acesta, să își sprijinească mântuirea pe fapte. Pe când așa spunea el mă voi duce înaintea Domnului cu mâinile umplute numai și numai cu meritele Lui. Domnul să ne facă să înțelegem bine, iubiți ascultători, că înaintea Lui Dumnezeu nu putem merge cu nimic dintre ale noastre, ci numai și numai cu meritele Domnului Isus, după cum Domnul Isus însuși ne-a trasat acest drum. El când a fost pe pământ, deși El ar fi putut să trăiască din El pentru că El era Fiul Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, totuși, ca să ne arate nouă calea, S-a dezbrăcat de sine și a spus, eu nu fac nimic decât ce văd pe tatăl meu făcând. de deci ce s-a dus înaintea tatălui, vorbim ca om, cu toate lucrările tatălui așa cum îi le-a arătat tatăl. În același fel, noi care suntem născuți din Dumnezeu, nu putem merge înaintea Domnului cu nimic altceva decât cu lucrări ale lui făcute în noi prin Duhul Său Cel Sfânt. Ajută-ne, Doamne, să învățăm lepădarea de noi și trăirea numai prin Tine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 și sigur știu Căci mort a fost Dar este viu El ar putea El ar putea Iubiți ascultători, înainte de a pătrunde în versetul 32 de la Luca, de la capitolul 14 Care l-am anunțat în deschiderea programului Vreau mai întâi să menționez Condițiile de nedelipsit care trebuie împlinite dacă cineva vrea să fie un ucenic al Domnului Isus Hristos, condiții care privesc trei laturi și anume. Mișcarea inimii, adică o dragoste neîmpărțită. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl sau, sau pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși și viața asta, nu poate fi ucenicul meu, spune Domnul Isus în Luca 14, 26. Nu-l putem urma decât dacă îl iubim mai mult ca pe oricine. Venirea lui în viața cuiva înseamnă despărțire. Domnul nu îngăduie niciun rival. În versetul amintit mai sus, termenul aur, ni se pare dur. El însă înseamnă a iubi mai puțin decât. În legătură cu aceasta, am făcut o mențiune în care am arătat că sensul cuvântului aurâ din limba engleză exprimă mai bine ideea pe care a avut-o în vedere Duhul Sfânt în versetul acesta, în sensul că a spune urăsc în limba engleză înseamnă a spune aceasta îmi place mai puțin decât cealaltă. A doua latură care privește condițiile unui ucenic, purtarea zilnică. Să-ți porți mereu crucea. Oricine nu-și poartă crucea și vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Crucea reprezintă batjocura, suferința, moartea. Ea este simbolul disprețului lumii față de Hristos. Cine se unește cu Domnul Hristos, înseamnă că se unește de bunăvoință cu crucea. O altă latură a condițiilor de a deveni ucenic este lepădarea de toate. Trebuie să ne lepădăm de tot ce avem. Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu, scrie la Luca 14, 33. Nici o excepție nu este îngăduită. Domnul Isus se arată a fi cel care are dreptul de a dispune de tot ceea ce au ucenicii lui, așa cum el va socoti mai bine în dragostea și în înțelepciunea sa. Dacă suntem împărțiți între interese felurite, este cu neputință să mai fim ucenici. Lecția pe care stăpânul vrea să o învățăm aici este că noi suntem administratorii și nici de cum proprietarii bunurilor care ne-au fost încredințate. Un om al lui Dumnezeu spune așa, stăpânul nostru se așteaptă ca noi să ținem bunurile nu cu pumnii strânși, ci cu o mână deschisă. Domnul Iisus nu cere de la noi nimic din ceea ce nu a făcut el mai întâi. Din dragoste pentru noi s-a dezbrăcat de slava cerească, s-a despărțit de tatăl, a luat un trup ca al nostru, dar fără păcat, a trecut ca străin pe pământ și, la urmă, a luat crucea și a mers pe Golgota, unde a fost răstignit. Pentru a ne îmbogăți veșnic, el a renunțat la tot. Dacă vom împlini condițiile puse, atunci vom fi cu adevărat ucenicii Domnului Isus. Binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci! Am ajuns acum, iubiți ascultători, la versetul 32 de la Luca, la capitolul 14, care sună astfel. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, trimite o solie să ceară pace. Versetul acesta este continuarea asemănării pe care Domnul Iisus o repetă în versetul 31, respectiv.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 Dumnezeu ne cere să chipzuim bine toate lucrurile și să luăm toate măsurile pentru apărarea vieții. Omul chipzuit este prevăzător și lucrează cu înțelepciune, iar înțelepciunea îl face mai tare decât zece viteji. Cele spuse prin pilde de Domnul Isus au în vedere viața, creșterea și apărarea ei și nici de cu moartea. El a căutat să trezească cugetul adormit al ascultătorilor ca să poată judeca drept, și să primească adevărul veșnic. Adevărata chipzuință nu te depărtează, ci te împinge spre Dumnezeu. Omul trebuie să-și facă în amănunt socoteala dacă e mai bine să fie prieten sau dușman cu Dumnezeu, dacă e mai bine să se lupte cu el sau să ceară pace. Deci, spune Domnul Isus, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Să primim condițiile puse de Împăratul Dumnezeu și atunci vom avea viața veșnică fericită. De ce să ne luptăm cu El? Credem că o să câștigăm noi biruinți asupra Lui? Haideți să chipzuim bine lucrurile și să luăm hotărârea care trebuie. Domnul Isus, în versetul următor, la versetul 33, ne arată motivele acestei asemănări care sunt foarte întemeiate și anume, tot așa, oricine dintre voi, care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Iubiți ascultători, haideți să cugetăm puțin și asupra acestui verset. Cugetarea asupra acestui verset va fi mai lungă, deoarece este condiția principală, este motorul vieții noastre creștine, dacă am putea spune așa. Există lucruri în Sfânta Scriptură, cărora nu trebuie să li se dea nicio interpretare ca să fie înțelese, ci ele se cer a fi crezute și primite așa cum sunt așternute în Scriptură. Altfel se răstoarnă adevărul, se strică cuvântul lui Dumnezeu, iar viața celui ce le primește rămâne fără nicio schimbare în bine, fără nașterea din nou, fără mântuire. Așa este versetul de mai sus. Domnul Isus a spus cuvintele acestea ca să fie primite fără altă explicație, fără tălmăcire simbolică și fără podoabe stilistice. Atunci când cei 12 apostoli au fost chemați de Domnul Isus, n-au mai stat pe gânduri, ci s-au lepădat de tot ce au avut și au mers după Mântuitorul. Ocupația lor, legăturile lor cu prietenii și familia au rămas în urmă iar ei au pășit cu hotărâre pe calea cea nouă și vie după Marele Învățător. Chiar dacă mai veneau în mijlocul familiei, venirea aceasta era cu totul deosebită față de ce erau ei înainte. Viața lor luase alt curs, cu totul opus celui vechi. Legăturile cu familia le avem numai în vederea aducerii ei la Domnul Isus, deci de pe o poziție nouă și pentru un scop înalt. Condițiile puse atunci de mântuitorul nu s-au schimbat cu nimic nici astăzi pentru toți cei care vor să-l urmeze. Poetul Tagore, un poet indian, vorbind despre primirea adevărului, spune așa În comerțul cu adevărul nu se poate să capeți juvaierul fără să plătești prețul întreg. Adevărul expus de Domnul Iisus în versetul pe care îl studiem este acesta, deci Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Împărăția Domnului Isus nu este din lumea aceasta, și cei ce vor să devină ucenicii lui, trebuie ca în duhul lor să se rupă de toată împărăția lumii acesteia și să treacă pe pământ ca străini și călători. Lepădarea de viața veche a celui ce se hotărăște pentru Domnul Isus Trebuie să fie totală, altfel nu se ia în considerație. Domnul Sus spune aici, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are. Deci tot ceea ce are trebuie să fie lepădat ca să poată fi ucenicul Domnului Sus. Adică ceea ce ai considerat bun și de asemenea și ceea ce ai considerat rău, toate trebuie să fie lepădate, dragul meu, dacă vrei să devii creștin dacă vrei să fii mântuit, dacă vrei să ajungi la fericirea cea negreită și veșnică. Cine se apucă să facă alegere din cele avute în viața lui veche spunând, asta e bună, asta e rea. Acela nu vrea să urmeze cu adevărat Domnul Isus pe calea lui cea nouă, ci vrea să se folosească numai de unele lucruri ale Domnului, alăturându-le lucrurilor lui pe care le-a socotit bune și astfel să meargă pe două căi, lucru cu neputință. De unde știe cineva ce este bine și ce este rău înainte de a se fi născut din nou, înainte de a avea ochii duhovnicești cu care poate deosebi lucrurile duhovnicești? Numai după întoarcerea la Dumnezeu, după primirea Domnului Isus, ca mântuitor personal prin credință și pocăință, se ajunge la nașterea din nou, deci la viața cea nouă, când ai o minte nouă, ochii noi duhovnicești care pot cunoaște cu adevărat adevărul. Înainte de întoarcerea sa la Domnul Iisus, Sfântul Apostol Pavel, care a avut multe valori, a avut o religie bună, una din pozițiile foarte înalte în societate, dar de toate acestea s-a lepădat și le-a socotit ca un gunoi ca să poată deveni creștin. Iată ce zice el despre sine. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult, eu care sunt tăiat în prejura opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigoritoră al bisericii, cu privire la neprehănirea pe care o dă legea fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Cuvintele acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel care stau scrise în epistola lui către filipeni la capitolul 3 de la versetul 4 până la 8. Deci și religia și chiar neprihănirea sa proprie a lui Pavel le socotea ca un gunoi și el s-a despărțit de ele. Oare astăzi să fie altfel pentru cei care se întorc la Domnul Hristos? A te la Dumnezeu înseamnă a șterge buretele trecutul și a scrie de la început o cu totul altă viață împreună cu Hristos. Înseamnă demolarea totală a vechii case, ca să se pună temelia unei case noi, fără nicio cărămidă de la cea veche. Înseamnă naștere din nou, o făptură cu totul nouă, care nu mai știe nimic din trecut, așa cum este un copil care a venit nou născut pe pământ, copil care n-a fost niciodată prezent aici. Cele vechi s-au dus, scrie cuvântul. Numai când te lepezi de toate valorile, îți devine Hristos adevărata valoare. Aruncă-ți dar aurul în țărână, aruncă aurul din ofir în prundul și atunci ce la tot puternic va fi aurul tău, argintul tău, bogăția ta. Atunci ce la tot puternic va fi despătarea ta. Cuvintele acestea sunt cuvintele din Scriptură din Cartea Iov, capitolul 22. Să te lepezi de tot ce ai, înseamnă să nu le mai atribui nici o importanță. Lasă toate și vei afla toate, zicea Thomas de Kempis. Lucrurile de care nu te desparți, îți sunt cea mai mare piedică în înaintarea ta pe calea credinței și îți devin idoli. Acestea nu te mai lasă să gândești drept și nu mai poți deosebi adevărul de minciună, binele de rău. Oricine pornește pe calea Domnului Isus trebuie să-și amintească de trei litera G. De la Ghețimanii, Gabata și Golgota. Abia numai după aceea să-și facă socoteala, după ce s-a gândit la aceste cuvinte, toate începând cu litera G. Căci nu sunt decât două posibilități, sau o predare absolută și necondiționată, sau o convertire de moment în urma căreia să rămâi cu inimă împărțită între iubirea față de el și iubirea față de lume și celele lumii, sfârșind până la urme în brațele lumii. Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, spune Domnul Isus nu poate fi ucenicul meu. Cine nu se leapădă de tot ce are, nu se le apădă nici de sine însuși, pentru că cel mai greu lucru este lepădarea de sine. Aici, în cuibul eu propriu, își au cuib toate celelalte lucruri de care omul nu se poate lepăda, și din pricina aceasta nu se poate ajunge la pace adevărată și la echilibru. Eu, spunea un înțelept, este adevăratul sediu al neliniștii. Teama de sacrificiul de sine este cuibărită în sânul oricărui eu, zicea un alt om al lui Dumnezeu. Eu nu vrea să cedeze locul în favoarea lui Hristos, de aceea își apără cu toate forțele, poziția și interesele. Logica învinge foarte rar atunci când vine în conflict cu interesele de orice soi. Numai lepădarea de sine și de tot ce ai este calea care duce la adevăr, fericire și înaintare. Să nu se teamă că va aduce lipsă de ceva, cel care se leapădă de toate. Un credincios, McDonald spune așa, niciun om care trăiește o viață de sacrificiu și de renunțare pentru Hristos n-a dus vreodată vreo lipsă oarecare. Fără lepădare de sine și de toate celelalte, nu se poate ajunge la adevărata închinare și iubire față de Dumnezeu și la adevărata iubire față de aproapele. Idolatria nu este decât o proiecție a individualismului. Ea poartă masca iubirii, dar nu știe nimic despre iubire. Căci nu e de ajuns să iubești. Toată lumea iubește aici, jos pe cineva. E vorba de a ști dacă ființele și lucrurile pe care le iubim sunt pentru noi uși care ne duc spre lume sau spre Dumnezeu sau sunt ogrinzi care ne întorc spre noi înșine tot de lepădarea de sine și de toate celelalte, atârnă și alegerea ocupației creștinului. Tertulian, un învățător din secolele 2-3, spunea că creștinul este dator să-și aleagă o profesie cinstită, căci sunt destule din acestea. Cine face chipuri idolești, acelea le închină darul invenției și sudoarea sa. Creștinului nu este îngăduit să-și vândă forța sa de muncă făurind idoli. Tot Tertulian spune mai departe, Biserica nu-i poate admite decât pe a căror profesiune nu contrazice moralea creștină. Cine se vede exclus dintr-o meserie, să-și aleagă alta, căci fiecare meșteșug este maica altuia. Și dacă ne aducem aminte de cuvântul care scrie Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, vom merge înaintea Domnului și vom cere Lui să ne deschidă o posibilitate să ne câștigăm pâinea cea de toate zilele, într-un mod care să nu contravină moralei creștine. Iubiți ascultători, cu aceasta anunțăm încheierea programului L188, care vă vine cu multă dragoste din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom întâlni cu ocazia programului următor L189 sau, în cel mai fericit caz, ne vom întâlni toți în cer, unde vom împărăți pentru vecii vecilor în primeune cu Domnul Isus și din pricina Lui. Amin. Putran pace Isus vine al meu suflul, o mângâie și din rușine și ca